а вже тоді підете туди ви, і ніхто не сміє повертатися до мене без голови ворога, коли хочете зносити свою власну. Не стачить вам чоловічих голів, стенайте жіночі або й дитячі, та тільки приносьте їх мені поголеними, діти мої». Вірменський хроніст Вардан Багішаці написав, «1559 року сини Хондакара Сулеймана Селім та Баязид почали війну між собою біля кон'ї. Селім примусив брата до втечі аж до Ерзерума, звідки той пішов до Шаха з трьома синами. Баязид утікав спід коні, хоч за ним ніхто й не гнався. Не гналися, але поженуться, знав це напевне. Селім примчить до коні, розіпне намет з атласу й шовку, роздаватиме дарунки на золотих блюдах, блаженствуватиме, пожинаючи плоди перемоги, вихвалятиме свого соколу, називаючи його Іскандером. Бо хіба ж не погромив він незліченні брудні орди баязитових юрюків, як колись Великий Іскандер з тридцятьма тисячами розвіяв порохом триста тисяч воїнів Дарія? А тоді з Стамбула прибуде суворий султанський фірман про погоню за зрадливим шахзаде, заде. Тому Баязид, хоч і вагаючись, все ж їхав далі і далі. Кінь під ним у золотій вуздеці, сідло золоте, чепрак і нагрудник у бірюзі, бо бірюза захищає вершника. Його не скидає кінь і не стягне на землю ворог. Окрім того, бірюза приносить щастя, здоров'я, береже від пошисті. Володіє чарівною здатністю вбирати в себе нещастя й хворощі. Тоді блідне міняє колір, і її викидають, беручи свіжу. Боєзид пильно придивлявся до своєї бірюзи чи не блідне. Слідом за ним сунули цілі хмари нужденного, зрозпаченого люду. Позаду не мали нічого, крім голоду й блукань. Попереду ждала їх невідомість. Але, раз повіривши цьому здобичливому шах, за де вони вже не відставали від нього, готові супроводжувати, хоч і на край землі, мандрувати й до самої смерти. Бо що таке все їхнє життя, як не мандри, туляння й поневіряння? Родини з усім скарбом, з вівцями, візлюками, верблюдами. Безладна, безмежна валка, яка ні зупинитися, ні просуватися вперед як слід не може, ні відігнати назад, ні попровадити вперед? Сунуться, сунуться, не військо, не помічники, не спільники, зайвий тягар і нещастя. Вночі розводили вогнища, доїли овець і кіз, жінки годували дітей і мостили їх спати, чоловіки знаходили розвагу в биятиках півнів. Яким чудом зуміли зберегти півнів, везти їх з собою, готувати для цих чудернацьких бойовиськ. Півнів було багато, мало не кожен приносив свого. Мало не всім кортіло дістатися в коло, тому обмежувався час для сутичок Стояли в черзі, мов до стамбульських повій, нетерпляче дихали один одному в потилиці Відпихали, відтручували передніх, проштовхуючись туди самі Хто дочікувався своєї черги, готував перед тим півня Лизали півням дзьоби, плювали їм під крила, смикали за ноги, струшували одурілих птиць Обкручували довкола себе, а тоді пускали в коло, і мовчки не дихаючи Стежили, як ушалілі бійці, залізно дзьобають один одного, як тече з гребенів кров, вискубується пір'я на шиї і на грудях, викльовуються очі. Найдивніше, що до світа баязида будили півні. Ці закривавлені, побиті, напівживі птиці ще співали. Чи заспіває ще він коли-небудь, як співала колись його мати в гаремі, велика султанша Хасикі? Чом не спитав поради у матері, перш ніж кинутися в змагання з Селімом? Вона б не допустила його згуби. Колись вважав, сонце над головою, здоров'я і життя – ось і все щастя для людини. Тепер збагнув. Щастя тільки там, де є надії. В безнадії людина жити не може. Було в нього сонце над головою, але якесь ніби не справжнє. Ростилася довкола безмежний світ, але якийсь мертвий, без рослинності, без барв і звуків. І тиша така лежала повсюди, що чутно було шурхіт змії, яка проповзає по каменю. Так ніби ти давно вмер, вийняли з тебе душу, і тільки твоя марна оболонка мандрує без пуття, без цілі і надії. Може, тому й їхав він без поклапу, вагаючись, мов би хотів повернути коня, хоч і знав.